На темній з синіми бгамками лав долоні валу не було ані чогісінько. Тільки Гіпсова з лишаями мокляків постать баскетболіста, бо ваніла між темних клинових стовбурів, наче привид. Я не думав про смерть як біль, як фізичне страждання. Смерть – це політ, короткий, Забуття назавжди, мов фотоспалах, забуття навсправжки, солодко-гірке, тягуче, в'язке. А вони всі там у школі отеріють, почувши про мою смерть. І вона бігтиме крізь метушню днів, караючись щохвилинно за докірливо-осудливий погляд очей крізь холодний полиск окулярів. Я повільно йшов вздовж сірої бетонової балюстради, що відмежовувала оглядовий майданчик на чолопочку валу від стрімкого спадистого крутогір'я, отороченого далеко внизу темно-синім шлейфом паводі. Коло прощання і коло прощання. А Ірій самовільно впливав у мої зречені очі. Незваний.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 переходила в хаотичні, таємничі, нанесені на сторінку часопису невиразним пунктиром запарканених обійсть лабіринта Солом'янки. Мене раптом сколотнув солодкий, густий запах полуниць, підгірчений лісним духом живиці, а з вікон, уквітчених геранню та ніжнолистим вогником, посміхалися умиті, Пишновусі – коти, а по садах за визелененими парканами гупали об піщану землю яблука. А на осіннім осонні в затишку під парканом несподівано відкриється таємниця вічності, роззімлілої, утихомиреної. А вночі на хрестовиння солом'янських радіоантен опускаються з неба зорі. І спочивають дрімотні. Жадібна забаганка пройти через солом'янку і не загубитися в плетеві її вуличок, провулків, сліпаків, зазубнів, суточків, дворищ, городів, белебнів, цвинтарів, садів, глинищ, пустирів, левади, річищ, неждано осяяла чорноту в моїй душі. Віддихала, відживила мене. Самоупевнена певність, що лише я це здатен подужати, висіяла в свідомості, паралізовані сценою в актовій залі, зерна власної потрібності і цінноти у цім світі, зерна, що, проростаючи, заперечували, перекреслювали, унеможливлювали мою смерть. Тремтке хвилювання – Передвістя значимих справ, які ще належало здійснити на землі Михайлові решету, гарячою хвилою хлюпнуло в груди.